В журбі я сонцю не радію, В сльозах не бачу я весни, В душі ношу єдину мрію, Одну її пищу лилію, Вночі й в день єдині сни, Це край мій. Коли вже ворога не буде, Коли на рідний степ ступлю, Тоді весна мене розбуде, Тоді затопить сонце груди, Тогда я песню разделю про край мий.